biografie memorie biografia un e capodopera Unchiul Vania de Anton Pavlovici Cehov. Scenariu radiofonic de Leonida Teodorescu. 27 decembrie 1889 la teatrul Abramova din Moscova se joacă Duhul Pădurii de Anton Pavlovici Cehov Piesă pe care istoria literaturii o va înregistra ca o primă variantă a unchiului Bania. N-a mai rămas mult până la sfârșitul spectacolului Nu-mi nu, nu Ce vrei? Ce ai lăsat răjurai? Dacă ți-o fură cariva Lasă că nu o fură nimeni Mai are? Ce să aibă? Mai are până termin Pesa? Pesa Acum, acum Vai de capulei de piesă! Știi cum îi zice? Am auzit că e ceva groan, că așa, că e necunoscut, sau că e ceva de diavol. Mai rău, mai rău! Mult mai rău. Duhul pădurii, zice. Doamne, iartă-mă, că la piesa aia la altă, zicea tare frumos Ivanov, ca lucumnatul meu. Dar aia nu s-a jucat aici. E de rău. Ascultă-mă pe mine, e rău de tot. Ce o să mai dea în el prin jurnale, ce o să mai dea, că știi abia așteaptă să dea din clanță. Că mai dau din clanță, mai iau un gologan. mai dau din clanță, mai iau un gologan. Săracul, domn Cehov. Mai de capul lui. Auzi? Ha? Stai și tu acolo după colț, că ies clănței ăștia și se repet la birje, le umflă pe toate și rămâne domnul Cehov pe jos. După colț, zici? Nu vrei, ai? Dar să stai cu mine de vorbă și să trăznești bălegar, asta vrei, Nu? Acum că e polițaiul și zic. las, las! De ce să zic? Sau să vă că l-am dus pe domnul Cehov și la. Da. Falea! Falea! Nu, nu e! Ce mai? Nu e! E un fel zis? de melodramă pe e. teme științifice. Adică nu cunoaște regulile și nici asta are Nu zic că Cehov n-are ceva. <laughs> Dar nu știu ce are. Ce sa? Ai văzut-o pe coconita aceea blondă din loja trei, cu un colan la ureche? Ei, cum era să nu văd? Ai văzut cum cum se uita la mine? Eșmișa puțin ochii și pe urmă brusc, da, brusc de tot, ei făcea mor mor. E bizar, Hai de draga, hai mai repete, o să înceapă cineva noi. Am auzit, am auzit că o să mișcă cu tigan. să spun un secret. Da, da. Proza e mai bună. Da. Proza, lucie, hov e. Duhul pădurii nu e exact, da, da. Nu zic că nu știe regulile scenice Le știe, dar le ignoră ha, a, Asta e cuvântul Toată seara m-am gândit la el Dar al naibii îmi, îmi scăpa printre dești Le ignoră na, na, na, Nu ignoră nimic Să spune secret Un secret? Un tare Foarte tare dar, Și cop nu e scriitor, domnule Nu, nu e dar e o mulțime de prieteni ah. Și ăștia au tot vorbit, au tot scris și iată, l-au făcut așa. scriitor Mai întâi, scriitor simplu da. Cu urmă scriitor mare, urme să spună că e genial Și o să-i fac o mormântare ca lui Dostoiu da Dacă mi s-a înfundat, o să moare biat lângă gard Asta o să fie cu el v Vă rog să mă scuzați că intervin da. Da. Nu, cunosc, nu mă cunoașteți, da. ca să zic așa, ne ignorăm reciproc existența Da, da, da. Sunt profund atașat ideilor dumneavoastră Profund, înțelegeți, profund Dați-mi, da voie să vă strâng mâna Poftim, poftim, așa, așa e, Am vechi colecții de reviste și ziare Aha. De 20 de ani Aha, de 20. Da, da, altceva, ce să colecționez? Nu, nu, ce o la. Să... Unii, unii adună porțelan Eu colecționez ziare și reviste Chiar după ce o să mor am să le donez bibliotecii. Da. Care-i bibliotecii? Vă recomand eu una bună. Nu, nu, nu, nu, că nu m-am decis, nu m-am decis. Aceea care îmi va satisface dorința. Da, pentru că am, am și eu o dorință, nu e așa? Da? O, o mică placă memorială. În biblioteca noastră sunt revistele donate de domnul X. X? X. E? Eu sunt domnul X. Aha! E, e, bine, e bine, ce credeți? Ce credeți că descoper într-o revistă din anul 1880 la poșta redacției? De ce? V-ați ofilit? Fără să înfloriți! Înțelegeți? Înflorit? Nu! O, ofilit? Așa. Da! A, e cui credeți că erau adresate aceste rânduri? E, domnului Anton Pavlovici. Cehov! Că altfel nu, nu pot să-i zic. Oofilit, dar nu oofilit. Am unul de sau Adio, cehul meu, adio. Nu ne-am cunoscut, dar ne-am apropiat. Mergem, mergem. Birja, bine. Te duc undeva unde e un frum -fru magnetic, cum zic nemții. Mai întâi să servești șampanie. Da, da, da. Nu, mai clico! Pe da, da. urmă vine. Uite-l, cine e cehov? Cine e cehov? Nu-l vezi? Vorbește, fi spunând. Da, domnule! Vorbește, doamne. La... Când l-am văzut data trecută, nu vorbea. luc? Nu, nu știu, că eram departe, da. dar... Hai, hai mai aproape, A, poate auzim și noi ceva. Hai, hai, hai, hai. Ascultă, Ascultă, Anton. Sunt un actor bătrân și am văzut multe. Și am și jucat multe. Am văzut dramaturgi care au avut niște debuturi de cometă, dar s-au prăbușit ca niște mere putrede. Am văzut și dramaturgi după care se bătea lumea de pomană și nu una doi, o viață de om. Eh? Și te rog să mă crezi că mă pricep mai bine la dramaturgi decât 40 de mii de cronicare care nu știu decât să-și smulgă părul pe mormântul teatrului. Nu ai vrea să vorbești mai simplu? Asta e ce de câte ori îl văd, mi-e frică să nu-l confund cu altul Iar pe celălalt să-l confund cu cel adevărat Nu, nu, el e... Da, poate zice ceva Vrei mai simplu? îl spun simplu Știi de ce o să un mare dramaturg din dumneata? Pentru că știi să calci oamenii pe nervi Cred că n-am auzit bine cred că n-am auzit bine nici eu Aș vrea să mă duc la Cehov și să-i spun Da Domnule Cehov, piesa lui Italia eu o portărie da, mi-e frică De Cehov? Da Vrei să mă duc să chem poliția eu? Orice om este liber să spună despre piesa altui om că este o porcărie Nu, nu, că nu mi-e frică de Cehov, mi-e frică de mine Mi-e frică de mine, că am să mă apropii de el, am să deschid gura și în loc să-i spun Domnule Cehov, piesa de-alea este o porcărie, am să-i spun Domnule Cehov, piesa dumneavoastră este genială Știi cine a fost la premieră? Poetul Mereșcovski și prințul Rusov s au lăudat atât de mult piesa că m-a apucat invidia Degeaba n-am talent de dramaturg Nu mai scriu piese, basta N-am nici timp, nici talent și cred că nici nu-mi place Îți place, dar ce frică să recunoști? No, no, no. <gântu -te> domnul Cehov, domnul Cehov Poftim? Ce... A, era. -i. De când vorbesc portare cu dramaturgii care cad la premieră? Uite S de vodka. Mulțumesc, mulțumesc, Anton Pavloviș, mulțumesc O să beau în sănătatea dumneavoastră Vă așteaptă birja după colț Birja? Care e birja? birja care vă așteaptă după colț Să de vodcă. Mulțumesc, Anton Pavloviș Dar asta să o în sănătatea dumneavoastră Mulțumesc, Anton Mergem, Hai. mergem, birja Și totuși n-am să mai scriu o piesă E așa de simplu să scriu proză Într-adevăr, multă vreme Cehov n-a mai scris piese, dacă nu socotim cotim jubileul într-un act, cum a denumit-o autorul, care nu reprezenta un lucru prea nou, ne fiind altceva decât o adaptare scenică a unei novele scrise cu patru ani în urmă. Au urmat, deci, ani de tăcere pentru dramaturg. Cehov părea, într-adevăr, să fi renunțat la teatru. La urma urmei, piesele nu i-au adus decât necazuri, pe când proza. L-a făcut celebru. În 1880, când n-avea nici 20 de ani, i-a prezentat uneia dintre cele mai mari actrițe ale Rusiei o piesă al cărei titlu nu s-a păstrat și care în consecință a fost numită Piesă fără titlu. Textul nu i-a plăcut Ermolovei, căci ea era actrița și avea toate motivele să nu-i placă. În primul rând era într-adevăr prea lungă, nu respecta o sumedenie de reguli scenice, etc., etc., după cinci ani, Cehov a mai scris o piesă, un fel de melodram într-un act, la drumul mare, care de asemenea nu s-a jucat. De data asta, din cauza cenzurii, lucrarea a fost considerată drept murdară și imorală. Astăzi, calificativul dat de cenzura țaristă pare a fi o glumă proastă, pentru că în piesă este vorba de forța copreșitoare a iubirii care învinge totul, până și propria decădere, până și trădarea cea mai josnică a femeii iubite. Piesa este departe de a fi o capodoperă, ca și nuvela care i-a stat la bază, dar este și mai departe de a fi imorală și murdară. După asta, Cehov a mai scris câteva piese într-un act, a scris și o piesă în patru acte, Ivanov, după care a scris Duhul Pădurii. Spectacolul prezentat de Teatrul Abramova din Moscova a prilejuit o cădere spectaculoasă. Și trebuie să spunem că Cehov nu era prea obișnuit cu insuccesul. La cei 29 de ani pe care i, i avea la premiera piesei Duhul Pădurii, el era unul din cei mai cunoscuți scriitori din Rusia. Celebritatea însă nu aduce numai bucurii, aduce și dușmani. Și-au fost destui care s-au bucurat de căderea Duhului Pădurii. Pentru Cehov din anul 1889, căderea piesei n-a reprezentat doar insuccesul unei lucrări, ci infirmarea talentului său de dramaturg. Asta l-a făcut să exclame după zece ani. Uresc această piesă și vreau să o uit. Dar n-a uitat-o, pentru că existența piesei Duhul Pădurii a generat inexistența oricăror mențiuni în corespondența lui Cehov cu privire la unchiul Vania. Între Duhul Pădurii însă și unchiul Vania a zburat pescărușul. Această reîntâlnire cu teatrul a avut loc în 1895 pe moșia lui Cehov din Melihovo. Mai vei un ceai, Anton? Da, mulțumesc. <gri> place Lica Mezinova, nu așa? Ce, Mașa, Mașa? De ce nu te însori cuia? din în gură, Mașa. Te aud și mama am Ei, nu mă aude Cum să nu te audă, Era doi paș de tine. Ce-a fost asta? Vreun vânător, Lica. O fi împușcat o pasăre frumoasă. Spune-mi, te rog. N-ai fost niciodată logotit? Ai văzut? Tași din gură. Ba da, pe logotica mea o chemam Iusius. Am iubit-o foarte mult. Dar nu ai scris niciodată despre asta Am scris acum O piesă? Nu, o novelă Casa cu mezanil Fratele meu nu mai scrie piese Levita Dacă n-ai fi lângă mine, aș zice că dumneata ești vânător Tot pictez peisaje Asta ar însemna să fiu vânatul Nu e nimeni vânat Toți suntem niște vânători Asta e partea minunată a vieții pe care am aflat-o de când am fost făcut academician ei, uite, acum ar trebui să-l un câine <laughs> Ești foarte inspirat astăzi Să te audă, Dumnezeu De ce? Ai o nevoie de osebită de inspirație? Pot să mă rog puțin dacă vrei Să ne mai gândim la posibilitatea asta Poate ajută, poate strică E prea mare riscul e, Scrie ceva? Da, iar a intrat bacteria asta în mine Ce bacterie? Teatru, teatru E o piesă A, da Bravo, Anton, bravo De unde știm mașa, dragă, că e bravo Poate că nu e bravo deloc Uite, Lica, Lica a căzut pe gânduri O să fie o piesă frumoasă Da, da Cu femeile nu se poate discuta despre literatură Anton Să-ți răspundă sorume. Ei, cum o să fie piesa mașa? Minunată Adevărul este că scriu cu plăcere O să fie o comedie Trei roluri de femei, șase de bărbați, patru acte și un peisaj vedere la lac E frumos, Dica? Vedere la lac? Da, multe discuții despre literatură, puțin acțiune și o sută de chile de tragoste <laughs> Cum îi spune? E, are un nume de pasăre De pasăre? Da Pescărușul hm? E frumos? Unde e Cehov, domnilor? Unde e Cehov? De ce nu se arată după asemenea porcărie? Pescaruș? Ce pescaruș? Ești un pescăruș! Eu și cu o o piesă absolut stupidă, din toate punctele de vedere, ca idee, ca literatură și ca teatru. Să se joace la Teatrul Alexandrinski asemenea prostie. Ușine! Știți? Știți că eu am fulerat în timpul spectacolului. Eu, care sunt un cronicar cu fix de serviciu, am fluierat ca un student. Da, domnilor, am fluierat. Checov n-a mai rezistat și după faptul doi a dispărut. Vox populii, vox dei, domnilor, fluierăm? s Era <gri> să mor de plictiseală. <gri> Checov ăsta nu cunoaște viața, domnule. Nu, nici viața, nici oamenii. Fratele compozitorului Tchaikovsky spunea că de mulți ani n-a mai avut asemenea plăcere ca cea de astăzi, văzând piesa lui Cehov. dar în nici o asemenea amărăciune ca cea de astăzi privindu-i pe spectatori. Nici el nu cunoaște viața și oamenii, domnule. Ajunge! Așa am spus în timpul spectacolului. Ajunge! Unde? unde e acțiunea? Unde sunt un un Anton? Da, no ce citești? O scrisoare. Despre pescărușul? Mm -hmm. Ai primit o mulțime în ultima vreme, nu-i așa? Da. Asta e altceva. E doar un scritor bătrân la care țin foarte mult. De la ce? Coni. Vrei să, să citesc? Te rog, Anton. Mm. Pescărușul este o lucrare ieșită din comun prin modul în care este concepută, prin prospețimea ideilor, prin observarea adâncă a împrejurărilor de viață. E chiar pe scenă viața cu legăturile ei tragice, cu elogvența ei lipsită de gânduri și cu suferințele ei tăcute. Viața obișnuită, accesibilă tuturor și neînțeleasă de nimeni în cruda și intima ei ironie. E viața atât de accesibilă și de apropiată nouă încât uiți că ești la teatru și te simți capabil să iei parte la dialogul care se desfășoară în fața ta. Ce bun e sfârșitul, cât este de exact faptul că nu ea, nu pe scărușul își ia viața, ceea ce ar fi făcut neapărat un dramaturg de duzină ca să stoarcă lacrimile spectatorilor, ci un tânăr care trăiește undeva într-un viitor abstract, și nu înțelege cum și de ce se petrec cele care se petrec în jurul lui. Am scris cândva o novelă în care era vorba de toamnă și de ploaie și pe urmă am făcut o piesă din novela asta, dar piesa a fost interzisă de cenzură. A fost bună piesa? Proastă. Nu am mai public niciodată. Îmi place foarte mult expresia asta lui Coni. Viața obișnuită, accesibilă tuturor și neînțeleasă de nimeni. În această situație tulbure și contradictorie în care cea din urmă reîntoarcerea lui Cehov la teatru a fost primită de unii cu fluierături, iar de alții cu o uimire aproape evlavioasă, apare pentru prima oară menționată piesa Unchiul Bania. Dar nu este o mențiune de lucru pentru că piesa pusese deja scrisă. Cum se explică această împrejurare neobișnuită pentru Cehov, care nota cu atâta exactitate în vasta sa corespondență orice amănunt, iar uneori chiar și corecturile pe care le făcea. O explicație trebuie căutată în Duhul Pădurii. Pentru Cehov, Unchiul Vania n-a reprezentat probabil decât o variantă a piesei pe care a scris-o cu mai bine de o jumătate de deceniu în urmă. Din acest punct de vedere, Unchiul Vania este singurul caz de legătură vie între dramaturgia cehoviană de început și marea dramaturgie cehoviană. Între Duhul Pădurii și Unchiul Vania Există în primul rând câteva deosebiri de subiect Piesa începe cu un preludiu O petrecere la moșierul Geltuhin Aproape tot actul întâi reprezentând sosirea oaspeților Aceste sosiri îi permit lui Cehov să etaleze diversele relații erotice Există posibilitatea unei viitoare iubiri Între Iulia, sora lui Geltuhin, și Fiodor Ivanovici Un moșier petrecăreț și cam trăsnit Pe care îl admiră tatăl său Orlovski. Există posibilitatea unei legături de dragoste și între Sonia și Hrușcev, doctor și moșier, un pasionat al pădurii, cel care prin porecla sa, Duhul pădurii, dă titlu întregii piese. Sonia este iubită și de moșierul Jeltuhin. Există o dragoste platonică între Voinițchi, unchiul Soniei, și Elena Andreevna, soția profesorului Serebreacov, tatăl Soniei și cumnat din prima căsătorie cu Voinițchi. Există de fapt doar două personaje care nu sunt amestecate direct în intriga erotică a piesei Moșierul scăpătat Diadin și bătrânul Orlovski Prin urmare, cele o sută de chile de dragoste despre care vorbea Cehov când scria Pescărușul Sunt prezente și aici Unchiul Vania, în raport cu Duhul Pădurii, reprezintă în primul rând o eliminare și o restrângere Cehov renunțând la aproape jumătate din personajele piesei Dar eliminarea personajelor va însemna și renunțarea la o serie de posibilități de subiect Practic la întreaga intrigă erotică Trei personaje din Duhul Pădurii capătă alte trăsături în Unchiul Vania Hruscev în Duhul Pădurii este un bărbat tânăr și un moșier destul de bogat Doctorul Astrov, lui Hruscev din Unchiul Vania este un om îmbătrânit, uzat și de o bunăstare relativă. În duhul pădurii, Sonia este o fată veselă drăguță care știe să cânte. Sofia Alexandrovna de pildă are o voce admirabilă. O sobrană de prima clasă, cum n-am întâlnit la Petersburg. În unchiul Vania, Sonia este o fată urâtă. Duminica trecută, când am ieșit de la biserică, am auzit cum se vorbea despre mine. Și o femeie a spus. E bună, milostiva, dar păcat că e așa de urâtă. Cel de-al treilea personaj care va suferi transformări este cel care se numește Deadin în duhul pădurii și Telekin în unchiul Vania. În primul rând, diferența dintre cele două personaje constă în faptul că, deși amândoi sunt niște moșieri scăpătați, Deadin arendează o moară, deci este un om independent, pe când legi trăiește în casa lui Serebreacov și este ceea ce vechii romani defineau drept parazit. În al doilea rând, pe Deadin îl definește un fel de bonomie bătrânească. Iată ce îi spune de pildă Elenei când aceasta fuge de la soțul ei, Serebreacov, și se ascunde pentru un timp la moara lui Deadin. Pasărea după zbor se cunoaște, dragă doamnă. În aceste două săptămâni cât ai stat aici, o altă femeie s-ar fi vânturat prin zece orașe și ar fi sucit zece capete. Iar dumneata abia e reușit să ajungi cu sufletul la gură până la moara mea și gata. Nici că mai poți. Ți-a secat inima. Ah, Nu-mi spune mie. Lasă, hai să mai stai la mine câteva vreme, o să te liniștești și ai să te întorci la soț. Ceea ce îl definește pe telegin din unghiul Vania este grotescul materializat într-unul din cele mai strălucite momente ale dramaturgiei cehoviene, monologului Telegin din actul întâi. Soția mea a fugit de la mine cu iubitul ei chiar a doua zi după nuntă, din cauza înfățișării mele nu prea atrăgătoare. Eu după asta nu m-am abătut de la datorie, o iubesc și acum și sunt credincios, o ajut cu ce pot și am dat toată averea pentru întreținerea copiilor Pe care i-a avut cu bărbatul pe care l-a iubit Am pierdut fericirea Dar mi-am păstrat mândria Și ea Tinerețea i s-a dus Frumusețea Sub puterea legilor firei I s au ofilit Omul pe care îl iubea A murit Ce i-a rămas? Astfel, modificările Pe care le-a operat Cehov în duhul pădurii vizează toate aspectele importante ale piesei, subiectul, personajele și chiar și locul acțiunii, care în ducul pădurii este fixat în trei centre, Conacul lui Jeltuhin, Conacul lui Voinițchi și Serebreacov și Moara lui Deagin, pe când în unchiul Vania întreaga acțiune se petrece doar în Conacul lui Voinițchi și Serebreacov. Interesant este următorul lucru. Pentru a realiza comedia unchiul Vania, Cehov a utilizat aproape exclusiv elementele melodramatice ale Duhului Pădurii. Acest lucru se explică prin faptul că Cehov a vrut să realizeze o altfel de comedie, în care elementele vechii comedii nu i-ar fi putut fi de niciun folos. Și astfel, din ruinele unui insucces, s-a înălțat o capodoperă. Autentica premieră a unchiului Vania a avut loc la Teatrul de Artă din Moscova, Teatru condus de Stanislavski și Nemirovici Dancenco. Până atunci au mai fost câteva premiere prin provincie, însă, cum se întâmplă uneori, nu orice premieră lansează o piesă. Din această cauză, adevărata confruntare cu opinia publică a avut loc la 26 octombrie 1899 la Moscova. Conform tradiției, Trupa lui Stanislavski și a lui Nemirovici Dancenco A plecat de la premieră la un restaurant Pentru a aștepta cronicile ziarelor de dimineață Din trupă făcea parte și Olga Leonardovna Knipper, Viitoarea soție a lui Cehov Domnilor, domnilor Constantin Sergievici Stanislavski are cuvânt N-am niciun cuvânt Vreau să știu dacă s-a trimis telegrama lui Cevo O, s trimis, s tot, domnilor, domnilor, Vladimir Ivanovici Nemiro Bizancenco are cuvânt Nu, nu, nu, nici eu, n-am niciun cuvânt Aș vrea să mai citească cineva odată textul telegram O, o spui Asta în calitate așa. de scriitor, de șef al reperitorului sau de regizor și ce te frământă? Băi, mă-nfrământă ideea mm. Dacă o spui în calitate de regizor Atunci trebuie să o un actor Dacă o spui în calitate de regizor O spun în calitate de regizor eh, Asta te aranjează? de <laughs> păi, sigur, sigur E simplifică lucrurile Are cuvântul Eu, eu am cuvântul. Cu... Stai și cine mi de textul telegramei? Mulțumesc, Mulțumesc. E, adică, nu, nu, nu, asta e esențialul ne-au chemat de multe ori la rampă după primul act Apoi ne-au chemat tot mai mult și mai mult Iar când s-a aflat că nu ești în teatru Spectatorii ne-au rugat să-ți trimitem o telegramă Te cu toți e? Ce spune regizorul? Regizorul nu spune nimic, dar Scriitorul se pare ceva suspect în telegrama asta Are cuvântul Constantin Sergei Vistanislas Văd că îl frământă ceva, tot, tot o idee E un sentiment ceva nu e în regulă cu telegramul ăsta Sigur, fost se simte că spectacolul n-a fost chiar atât de străluțit Piesa e genială, actorii au fost minunați Nu ne rămâne decât să deplângem regia Olga, ești cam supărată Nu-mi place cum am jucat Elena trebuie să fie interpretată altfel Regizorii s-au încăpățânat și eu am făcut ce-au vrut ei Ca să fiu sincer, nu înțeleg un lucru la Cehovă el scrie niște drame minunate Dar pretinde că scrie comedii Foarte ciudat Poate că într-adevăr scrie comedii N-am jucat pescărușul ca o dramă Și am avut un succes uriaș Cred că și din e de acord cu asta Olga Leonardo Da, într-adevăr a fost un mare succes Iar lui Nemiroviș Dancenco Cehot i-a dăit un medalion pe care era scris I-ai dat viață Pescărușului meu Mulțumesc Crezi, crezi că spectacolul cu unchiul Vania... Mm, aproape Cu toate piesele lui Chekhov S-a întâmplat și se va întâmpla același lucru adică... La început se bucură de mare succes Doar la un grup foarte restrâns de spectatori e, nu, da, e, nu, e, La marele public lucrurile merg mai greu cu unchiul Vania vom avea un mare succes abia în stagiunea viitoare. Așa sper. Da, da, da, da. E, are cuvântul Vladimir Ivanovici Nemirovi Zancinco. Am uitat să vă spun asta. Sau l-ai avut de tot? <laughs> nu, nu, îl mai am puțin, puțin. Să vă spun și eu ceva ca vechișoarice de teatru. Unchiul Vania este un mare eveniment în viața noastră teatrală și o să facă multe săl pline, dar... Noi ne-am aprins prea mult. Vreau să spun că am vrut prea multe de la noi. fim să fim sinceri. Am crezut că vom avea un triumf. Am vrut un lucru imposibil și asta ne stric astăzi dispoziția. Să cânte muzica, să cânte muzica, să curgă vinul. Să bem pentru imposibilul pe care noi l-am dorit și pe care Cehov l-a obținut. Ei, acum, acum vă rog să-mi dați voie să-mi dau cuvântul. Să vă cânt un cântec care îi place prietenului nostru comun, Anton Pavlović Cehov. Îl pomenește și într-o nuvelă de asta, pentru că, domnii mei, nu sunt nici scriitor, nici critic, nici om de cultură, dar am citit fiecare în novela lui Cehov de câte 10 ori. Și o să le mai citesc de câte 10 ori dacă o să am zile. Maestre! <ră> Iar Delencolo, delencolo. Acum, ven pentru cel mai mare dramaturg al secolului, Anton Pavlovici Cehov. Ce se întâmplă totuși în unchiul Vanya? Acțiunea piesei se petrece la Conacului Serebreacov, după cum menționează Cehov la începutul piesei. De fapt, nu este chiar lui Serebreacov, ci al Soniei, fica lui Serebreacov din prima căsătorie și nepoata lui Ivan Petrovici Voinițchi, unchiul Vania. Pe vremuri, Voinițchi renunțase la partea sa de moștenire pentru a rotunji zestrea surorii sale. După moartea ei, Conacul și Moșia i-au revenit Soniei. Voinițchi Sonia și Voinițcaia, mama lui Voinițchi, o mare admiratoare a lui Serebreacov, au fost cei care s-au ocupat de moșie. În afara acestor personaje, în piesă mai apar Teleghin, frumoasa Elena Andreevna, tânăra soție profesorului Serebreacov, un personaj de figurație specială, bătrâna dacă Marina, și un figurant pur și simplu care nici nu se nominalizează pe lista personajelor unde este menționat doar un argat. În urma eliminărilor efectuate asupra duhului pădurii, mecanismul conflictual din uchiul Vania a căpătat o structură aparent mai simplă. Totul se concentrează în jurul cuplului Voinițchi-Serebreacov, în raport cu care doctorul Astrovar juca rolul unui rezonăr, Sonia și Elena rolul îndrăgostitelor, iar Voinițcaia și Marina ar fi niște roluri de gen. Această aparență însă este falsă. E adevărat, în actul al treilea, Serebreacov propune vânzarea moșiei, ceea ce va provoca o reacție violentă din partea lui Voinițchi. V-am invitat aici pentru a vă spune că vin un revizor. <laughs> nu, nu, nu, să lăsăm glumele la o parte. Chestiunea e serioasă. V-am adunat să vă cer ajutor și sfat și cunoscând voința dumneavoastră obișnuită, Nădăjduiesc că le voi avea. După cum știți, sunt un cercetător, un cărturar și am fost întotdeauna străin de viața practică. De aceea mă îndrept spre tine, Vania, spre dumneata Legin, spre dumneata Mama. Sunt bătrân și bolnav. De aceea socot că a venit vremea să rânduiesc chestiunile de afaceri cu familia mea. Viața mea e sfârșită și nu mă mai gândesc la mine, dar am o soție tânără și o fică nemaritată. Moșia noastră nu ne aduce în mijlociu mai mult decât 2%. Eu propun să o vinde. Dacă banii pe care îi vom, lua, îi vom pune în titlul de rentă, vom primi 4% sau 5%, și cred că o să ne mai rămână și un excedent de câteva mii de ruble Cu care să ne îngăduim a cumpăra și o mică vilă în Finlandă Stai Eu... Parcă mă la uzul. Mai spune odată Vom pune banii în titlul de rentă Iar cu prisosul vom cumpăra o vilă în Finlandă Lasă Finlanda. Ai, ai mai spus și altceva Da, da. propun să vin de moșie Asta e Vrei să vinzi moșie? Nici că se poate mai bine strașnic idee Dar la mine La bătrâna mea, mamă Și la Sonia Te-ai gândit? Unde ne ducem? Îmi pare rău că am început această discuție. Moșia pare... nu mai are nicio datorie Și merge bine Datorită numai străduințelor mele, personală și, și acum, acum când am îmbătrânit, vrei să mă dai pe ușa fată? Nu înțeleg unde vrei să ajungi. 25 de ani am, am condus moșia asta. Munceam și strimeteam banii ca cel mai conștiincios logofat. Și în tot timpul acesta nu mi-ai mulțumit nici o singură dată. Tot timpul, și în tinerețe, și acum, am primit din partea ta o leafă de 500 de ruble pe an. Bani ca la un cerșetor. Da. Și niciodată nu te-ai gândit să-mi un... mărești, măcar cu o rublă. De unde? Puteam să știu, vahă. Eu nu sunt un om cu simț practic și nu mă pricep la daudă. De Dar ai fi putut să-ți mărești singur cât ai fi vrut. Nu? A, Care va să zică de ce n-am furat? de ce nu, nu mi-aruncați toți disprețul în față că n-am fost hoți? Așa ar fi să fac. Și acum n-aș mai fi fost un cerșetor. Vania! Vania, frățioare, să nu mai vorbește așa, tremuri tot. De ce să strici bunele înțelegeri dintre noi? Nu, nu se cade? 25 de ani am stat cu mama asta noastră. Da. Între patru pereți, închis ca o gârtiță. Toate gândurile și sentimentele noastre pentru tine erau. Ziua vorbeam de tine. De lucrările tale, ne mândream cu tine, da. rostam cu evlavie nu ne tău, Iar nopțile le, le petreceam cu cititul revistelor și cărților, Pe care acum le disprețuiesc din adâncul sufletului. Nu, nu se cade să vorbești astfel, banii nu se cade, eu, eu, nu mai pot, nu, nu înțeleg ce dorești. Pentru ce, noi, ce dorești. pentru noi, tu, tu erai o ființă fără pereche și articolele tale, le știam pe din afară, dar acum, acum mi s-au deschis ochii, văd totul. Scrii despre artă și habar n ce e artă. Toate lucrările tale la care țineam nu fac nicio o paracioară. Mi-ai Domnilor, dacă, dacă nu-l face să tacă, eu plec. Pani, nu, nu. Să taci, nu, nu, nu, nu, nu, n-am să tac, n-am să tac, așteaptă, așteaptă, Sere Bracov, că n-am sfârșit, mi-am distrus viața, eu n-am trăit, n-am trăit, datorită ție, mi-am distrus, mi-am măcinat cei mai bune ani ai vieții, Ești cel mai mare dușman al meu! Nu mai pot! Ah. Nu mai pot, ble. Ce vrei de la da. mine da. și cu ce drept vorbești cu mine? Pe acest ton? om de nimic ce ești! Dacă proprietatea ta, ia-ți-o! N-am nevoie de ea! Chiar acum am să plec din iadul ăsta? nu mai pot îndura! Viața mea, viața mea s-a dus! Nu sunt îmțit nici de talent, nu sunt prost și am și curaj Dacă aș fi trăit și eu altfel Aș fi putut da de mine un, un, un Schopenhauer sau un Dostoevski. Ah! Vorbesc ca Iurea Mamă, mamă, sunt desnădăjduit Mamă ascultă ce spune Alexandru Mamă, mamă, ce să fac? Nu, nu-mi nu, nu, nu -mi spune Știu eu singur ce trebuie să fac ai să mă pomenești, serebracu! Ai să mă pomenești! Da? Ce ce-i ce asta, domnilor? La urma urmelor, luați-l de aici pe nebunul ăsta. Eu nu pot să trăiesc cu el sub același acoperiș. Ori se mută în sat sau în cealaltă are casei, ori mă mut eu, dar nu mai pot să stau cu el în această casă. Chiar astăzi o să plecăm de aici, Alexandre. Să-și începem să ne pregătim. Ce om de nimic! Tată, no. trebuie să fie dător. Și eu și unchiul Vania suntem atât de nenorociți. Da, da, trebuie să fii mai milos. Aduți aminte când eram mai tânăr. Bune. Unchiul Vania și cu bunica traduceau nopți întregi cărți pentru tine. Îți copia manuscrisele. Eu și unchiul Vania muceam fără răgaz. Nu ne înduram să cheltuim nicio o copeică pentru noi. Și strimeteam totul ție. Am trudit pentru bucata noastră de pâine. Ah, N-am vrut să spun asta. Îmi pierd capul. Dar trebuie să ne înțelegi, papa. Trebuie să fie iertător. Bine. Pentru numele Lui Dumnezeu, bine. Alexandre, explică-te cu El. Bine. Te rog din tot suflet. Bine, bine, mă, mă voi explica. Nici nu le învinuiesc de nimic, nici nu sunt supărat. Nu, dar recunoașteți și voi că purtarea lui e cel puțin ciudată. Uite, mă și duc la el. Da. Ia-l cu binele. cuța, Marina. cuța, Marina. Nu e nimic, fetițo. Lasă. O să găgâie gânsăcii și apoi o să se liniștească. O să gâgâie și o să-i sprăvească. cuță Tremuri de parcă stau în ger, lasă Biata mea, orfamă, mari mila lui Dumnezeu. Am să-ți dau un ceai de tei sau un sirop de și o să-ți Nu te mai amărâ, fetița mea. Să un făiat când saci, filiar. <tri> oh! Nu e nimic. Nu e nimic. Nu e nimic. Nu e nimic. Nu e nimic. Nu Nu mai nimic. Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu Nu ce-am făcut? Ce-am făcut? Piesa Unchiul Vania este plină de evenimente de acest gen, pentru că Unchiul Vania este aproape în întregime o piesă despre sacrificiu. Voinițchi și Deleghin s-au jertfit fiecare pentru cineva. Voinițchi pentru Serebreacov, pe care l-a crezut un idol, dar acum îl consideră un om de nimic, iar Teleghin pentru soția lui de o zi. Serebreacov și Maria Vasilievna Voinițcaia s-au jertfit pentru ceva. Serebreacov și-a jertfit viața pe altarul științei, Voinițcaia și-a sacrificat viața lecturii diverselor broșuri de știință popularizată. Elena se consideră jertfă pentru că s-a măritat cu un bătrân. Miele. Și mi și sile Toți îl vorbesc de rope, pe soțul meu Și toți mă privesc cu milă Nenorocita de a are un bărbat bătrân oh, Ce bine înțeleg mila asta Sonia se consideră jertfă Pentru că nu s-a maritat cu un om bătrân Despre doctor Îl iubesc de șase ani Îl iubesc mai mult decât pe mama În fiecare clipă îl aud îi simt strângerea mâinii și sunt cu ochii mereu la ușă. Aștept și mi se pare mereu că va intra. Acum vine în fiecare zi aici. Dar nu se uită la mine, nu mă vede. Oh, cât mă chinuiesc! Nu am nicio dește. niciuna, niciuna. Nu m-am putut stăpâni ieri și am mărturisit totul lui Vania. Până și servitorii știu că iubesc Toți o știu Mai mult, printr-o logică surprinzătoare Voinițchi se consideră jertfă Nu numai pentru că s-a jertfit pentru cineva Dar și pentru că nu s-a jertfit pentru ceva Zi și noapte Ca necuratul Mă urmărește gândul Că viața mea E pierdută Pentru Totdeauna. Trecut nu am Mi l am mirosit prostește pe fleacuri Iar prezentul e groaznic și stupid. Asta viața și dragostea mea Unde să le pun? Ce să fac cu ele? Sentimentele mele se, se duc fără folos, ca o rază de soare care bat într-o groapă și mă duc și eu. Iar Astrof se consideră o jertfă tocmai pentru că s-a jertfit pentru ceva. Gata, m-am trezit, vezi? Sunt treaz de bine și așa voi rămâne până la sfârșitul zilelor mele. Așadar, ce spuneam, am îmbătrânit, am muncit prea mult, m-am sentimentele mi s-au tocit și cred că nu m-aș mai putea lega de nimeni. Nu iubesc pe nimeni și nici nu voi mai iubi. Până și bătrâna că Marina se consideră o jertfă pentru că de când au venit la moșie Serebreacov și Elena, masa nu se mai ia la ore fixe. Fiecare din personaje însă Se consideră jertfă numai pe sine Celelalte împrejurări Nu-i spun nimic Din această pricină Totul alunică foarte repede Când în farsă, când în tragedie În actul întâi Voinițchi se plânge că De când au venit Serebreacov și Elena Nimeni nu mai muncește Și toți s-au molițit de lene Da Foarte bine, doctor Oh! De când a venit aici profesorul cu nevastă, viața mea a fost dată peste cap. Nu dorm când trebuie, la masă mănânc fel de fel de sosuri picante, dau vin. Asta nu sunt sănătoase. Înainte nu aveam nicio clipă de răgaz. Lucram împreună cu Sonia. Cu cât spor nu mai e nevoie să-ți spun Iar acum lucrează numai Sonia Eu dorm, mănânc, dau. nu e bine În actul al treinea îl acuză pe Serebreacov că și-a jertfit viața muncind pentru el pe moșie 25 de ani am condus moșia asta Munceam și strimeteam banii ca cel mai conștincios logofăt și în tot timpul ăsta nu mi-ai mulțumit nici o singură dată Tot timpul și în tinerețe și acum Am primit din partea ta o leafă de 500 de ruble pe an Bani ca la un cercetor. Da. Și niciodată nu te-ai gândit să mi-o mărești Măcar cu o rublă. În ultimul act Serebryakov pleacă Voinițchi își poate deci reface viața pe care o regreta în actul întâi Dar această refacere vine în contradicție absolută cu cele spuse în actul al treilea. Aici putem observa unul din procesele fundamentale ale dramaturgiei cehoviene: transformarea oricărui eveniment, indiferent de importanța lui, într-un pretext pentru dialog. Astfel are loc un proces de răsturnare a valorilor, o răsturnare a ordinii firești, odată ce nu viața, nu dragostea, nu moartea sunt importante, ci discuțiile despre viață, dragoste și moarte. Din punct de vedere filozofic, Chekhov descrie prin răsturnarea valorilor Procesul de convertire a existenței într-un surogat Din punct de vedere literar, Chekhov proclamă dialogul drept eveniment esențial Și creează în acest fel comedia De fapt, orice comedie este, la urma urmei, o dramă răsturnată Inversarea ordinii firește a lucrurilor reprezintă modul particular de percepere a prăbușirii valorilor. În dramaturgia lui Cehov asistăm deci la un dublu proces, la prăbușirea valorilor și la realizarea acestei prăbușiri prin inversarea ordinii lor. Prăbușirea constituie substanța tragică a pieselor. Inversarea este viziunea comică aplicată. Chekhov nu propune discutarea unei situații sau a unei consecințe. El propune discutarea unei condiții umane prin intermediul unei comedii, a unei comedii în care se răstoarnă ordinea normală a lucrurilor. Dar nu se răstoarnă printr-un accident, deci n-are nici caracterul reparabil, nici consecințele episodice ale accidentului. Dialogul nefiind o consecință a construcției dramatice, Transformându-se dintr-un raport, dintr-o comunicare sau necomunicare într-un modus vivendi Totul se transformă într-o sursă, sau mai exact într-un pretext pentru dialog Deci, în existența însăși Dialogul devine rațiunea suprema existenței Iar dramele personajelor, viața lui Teleghin, nefericirea Sonii, etc. Se transformă în niște pretexte acesta este modul particular cehovian de a privi drama, de a o transforma în comedie Dar cu cât drama va fi mai reală, tentativa de crimă, ratarea finală a existenței Cu atât procesul de răsturnare va fi mai brutal și comedia va fi mai violentă, mai apropiată de farsă Și în sensul acesta, momentul cel mai pur de farsă este scena atentatului în care personajele aleargă unul după altul într-un carusel nebun, nereușind să se găsească. Chekhov descrie o lume în care totul e inutil și pe care scurgerea necontinuită a timpului o face să alunece fără regrete și fără durere în neant. Este o comedie în care ni se propune un comentariu despre ceea ce se poate întâmpla cu marile adevăruri Când marile adevăruri devin niște baloane care se sparg După care începe căutarea unor alte mari adevăruri care devin la rândul lor niște baloane care se sparg Într-un fel este o vânătoare de adevăruri Cu timpul însă nu mai rămâne nimic în afară de murmurul final al Olghei al unchiului Vania al Sonyi și al bătrânei de dace Marina, care ne spune că totul n-a fost decât o farsă. O farsă magistrală a unui univers care se agită, dar se agită oricum, indiferent de sensuri și direcții. În aceasta constă farsa tragediei și tragedia farsei din Unchiul Vania, al cărei final îl vom asculta acum. Au plecat. De Doamne să fie spre bine He, Închiule Vania Să facem ceva Ceva Să lucrăm Să lucrăm N-am mai stat de mult împreună la masa asta Să aprindem frumușel lampa Mi se pare că nu e cerneală. Dar ah. avem destulă de Îmi ah. pare rău că au plecat. Au plecat. Acum Maria da Poți să te și din și dumneavoastră la la broșurile din Italia. Mai întâi de toate unchiule Evania să trecem conturile. Totul s-a încurcat și azi au trimis după socotelii. Tu scriu o socoteală și eu altă. altă. Contul domnului... la 2 februarie 20 de funduri de untelem la 16 februarie iarăș ulei 20 de funduri hriška Toler, ce e la gitara mea? Trebuie să-i faci, trebuie să trăiești. Vom trăi un vani. Vom trăi un șir lung, lung de zile și de seri nesfârșite. Vom îndura cu răbdare încercările pe care ni le va trimite soarta. Ne vom trudi pentru alții. Și acum Și la bătrânețe Fără să știm ce odihnă Și când ne va sosi ceasul Vom muri smeriți Fără să târtim Și acolo Pe lumea cealaltă Vom spune cât am suferit Cât am plâns de amărâț am fost în viață și lui Dumnezeu o să-i să facă milă de noi și amândoi, unchiule drag, o să vedem o altă viață, luminoasă, frumoasă, minunată și ne vom bucura și vom privi nenorocirele noastre de acum o nduioșare și zâmbet Și ne vom odihni Cred în asta, unchiule. Cred cu putere Cred din suflet Ne vom odihni Ne vom odihni Vom auzi îngerii, Vom vedea cerul strălucind de diamante, Vom vedea cum tot răul pământesc, Toate suferințele noastre sortopii Într-o veșnică îndurare, Care va cuprinde tot pământul Și viața noastră va fi să fie tihnită, Blândă și dulce, ca o mângâiere Cred Da, cred Unchiule Vania Bietul meu unchi Tu plângi Tu mai ai știut în viața ta ce bucuria Dar mă așteaptă încă puțin, unchiule Vania Mă așteaptă puțin o să ne odihnim și noi. O să ne odihnim și noi. O să ne odihnim. Ați ascultat? Biografia unei capodopere. Unchiul Vania de Anton Pavlovici Cehov. Scenariu radiofonic de Leonida Teodorescu. În distribuție Virgil Ogașanu, Fori Eterle, Sandu Sticlaru, Mihai Mereuță, Adrian Georgescu, Ștefan Mihilescu Brăila, Lucia Mureșan, Ioana Caseti, Adela Mărculescu, Alexandra Polizu, Marius Pepino, Dan Damian, Chiriță Dumitrescu, Nicolae Crișu, Jean Reder și Victor Dogaru. Regia de studio, Crenguța Manea, regia muzicală, Romeo Chelaru. regia tehnică, inginer Tatiana Andrei Cic. Regia artistică Cristian Munteanu